Mm, nu spelar den in. Ja. Det här måste ju betyda att den spelar in. Räcka. Ja. Du lyssnar på Sveriges bästa förlovningspodd. Förlovningen. <skratt> baserat på att äh, det eventuellt är det enda som finns. Mm, just det. Mm. Men jag tänker också på de här äh, olika bröllops äh, Ja, omkast. just det. Men Och de handlar det... om bröllop. Ja, men också att vi är bättre än dem. <laughs> ja. Innan man har börjat. Ja, du går ut stark. Ja, heter det är ändå <laughs> <Hårt>. ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. ja. Ja, ska vi berätta något om oss själva? Ja, det kan man Eller göra. Ja. Jag heter Martin Lirén. Ja. Jag heter Cornelia Blom. Ja. Ja. Vi är förlovade. Jag friade ut till dig. Du sa ja. Mm. Det var kul. <laughs> det var en kul grej att göra. En <laughs> det var en kul grej. precis. Våra, eh, våra kompisar kom inte hem åt middag med oss. Som de hade sagt att de skulle göra. Gick åt hummus istället. Mm. Vad gjorde jag? Fria. Ja, absolut mm. uh, Lesson learned mm. För vem? <laughs> För uh, kompisarna Ja, just det jag. Mm. Ja, jag vet inte egentligen Nej, vet inte. Just det, jag friade så de skulle lära sig ja. Ja. <laughs> Nej, men uh, Vi är ju Superkära Ja, ja. Mm, absolut. Ja. ja, det är eh, väl så topp tre dagar i mitt liv. Ja, samma här. Ja. Men eh, eh, vad, är, vad är du mest nervös för? Eh, med eh, förlovningen med podden. Också svårt i att båda heter förlovningen. Just det. Ja. Ja. Du kan dra vad du är mest nervös med, förlovningen sen. Ja, det eh, måste jag tänka efter Alltså förlovningen med. som i att vi ska gifta oss. Ja, precis. Med förlovningen podden ja. tänker jag att du kan dra nu. Ja, jag vet inte. Alltså att man är tråkig och att jag kommer att låta som en... En riktig, riktigt tunt. Ja, det är ju skräcken jämt. <laughs> <laughs> inte att jag känner så. Jag du... <laughs> tror att jag är rädd att jag ska vara tråkig och att tunt. Vad skönt att inte att du alltid känner så. Kommer han göra bort sig? Kommer han skämma ut mitt liv? Idag igen. ett liv och sen vårat gemensamma. Ja, precis. Och det blir ju mer och mer angeläget ja. när vi sen ska när two becomes one. Ja. Jag är jättenervös för att jag ska byta dialekt. R. Mm. Mm. Ja, Absolut. för det är någonting jag gör ju. Jag ser lite fram emot det. Fabbis. Nej, men det är lite kul. Är, jag tror att det är mest är för att du älskar mig. Ja, det, det är ju också en rädsla för podden. Just det, absolut. Eh, vi var för eh, några dagar sedan och käkade middag med några kompisar. Så, och liksom vi pratade lite om att vi skulle ha podd. Och vi håller ju alltid på och tänker så här. Eh, podden, podden, podden. podden Vad ska man med i podden? Eh, försöker att fnula ut olika... Eh, olika ämnen och så. att Du eh, känns som jättebra på det och jag är dålig på det. Eh, men eh, så att det liksom snurrar i barkhuvudet. Eh, och så satt vi och, och hade kul åt någonting. Du kan förklara <laughs> ja, den oväntade alltså, korianden. Nej, det var den oväntade... Eh, georgiska fetaosten ah, det, det var, var en sån den. jätteostig eh, Brödgrej Och jag bara så började eh, Spinna på att Så här, Åh, Så kommer fetaosten Och knacka på <laughs> Lite busig får man komma in Och jag tyckte okay, Det här det kanske inte var kul nu Men det var kul då, tyckte vi oh. Men ingen annan Precis. Och bara så suckat <laughs> Okej, det, det, kan... de det. Dem. det kändes så. Ja. Men det kan ju också tilläggas att det <laughs> är den i... talade. Ja, absolut. Just <laughs> det. Hur många ord är det? Ta, säger en bild. Nej, men gud, nu börjar jag sådär. Ja, just det. det är också Intern, en, mm, precis, mm. det är också en gemensamma. Ja, mm. ja de, det var ju familj. Jag tänker att ja. de är mycket hårdare också. Ja, Alltså kompisar hade kanske bara hahaha falsk, skrattat falskt. Ja det är möjligt. Ja. Det är ju samma känsla på insidan i fri. Ja. Inser du det? Vi kommer ju inte vara med när folk lyssnar på den här podden. Det är skönt tycker jag. Jag vet men också då kommer inga skratt. Inga falska skratt som räddar oss. Åh <hållande> nej. Men man kan lämna virtuella skratt. Va? På interwebs. <hållande> Just det. Ha, ha, ha. Om, eh, vi tar gärna Skicka. emot skatt eller annan input på förlovningen Ja. förlovningen. Ja. Forlovningen. Just For, forlovningen. ja, just det. förlovningen. just det. Ja. Men nej, men alltså du du påstår att jag tycker att det är charmigt. Ja. Det här med fluktuerande dialekt ja. Ja. Men alltså jag eh, Tyckte ju också det mm. För jag har gjort det hela mitt liv Tyckte, har alltid tyckt så här. Jag unnar mig det Jag är mm. en skön Lite crazy tjej Hoho ho, idag pratar jag norrländska ja, eh, Tills jag sprang på En gammal bekant från gymnasiet mm. Jag är på att säga kvinnan jag älskar Men... <laughs> Ja Precis det jag. Ja. men jag sprang på en kompis från gymnasiet och hon hade börjat prata skanska. och då insåg jag hur otroligt pinsamt det här är <laughs> alltså hon men, alltså, jag pratar ju mer bara så att slänga in ett ord då och då men mm. det här var ju full om skånska ja, just det. det var sjukt mm. just det, det var hon som, som hade fastnat i skånskan mm. ja. Ja. jag tror hon gjorde det för att vara coolt <laughs> Varför väljer man skånska då? Det är väl jättetufft? Ja, det kanske är. Jätte, jätte Det på vilka skåningar man tänker på. Tänker Alla på tycker jag är tuffa. Jag tänker Jag tycker de är tufft också. Det är ju en stor sorg att jag inte ens kan prata skånska. Men det är ju ja. tur mm. för mig. Ja, absolut. Att jag har hårda begränsningar. Det är något som sätter stopp. Det, det är förmågan som sätter stopp. Oförmågan? Ja, precis. Ja, ja. <laughs> precis. Ja, men ja. Eh, jag ja. Nej, men jag tänkte bara på jag är fortfarande liksom fast vid det här eh, traumatiska minnet av att ingen skrattar. <laughs> <Okay>. oh, <nej. laughs> ja, okej. Och nej. men för att då gick det upp för oss lite grann att så där, eh, det här kanske bara är vi som, som ja. tycker att vi är roliga. Mm. Mm, så kan det, det inte vara alltså, jag älskar ju alla de här människorna. Ja. Men jag tänker att alla fyra har ju en egen humor. Det kan vara sant. Mm. Så det är de det är fel. På. <laughs> Inte oss turva. <laughs> Nej, men alltså, jag menar, det lägger verkligen ingen värdering i det. Nej. Utan bara så här vi har ju superkul ihop för det mesta så mm. det var ju därför också det var lite en chock mm. att, att vi bara ha, cracked up, ja, tyckte du var hilarious mm. jag tyckte ju att det var hilarious igen nu när du sa det <här> det är, återigen tyder på ingen koll ja. Ja. Ja. ja men precis vi har ju lyssnat på det, det är ju nästan. Det var ju nästan det, alltså vi skojade ju ganska tidigt om så här att vi skulle skaffa en podd. Eller så jag pratade om det mm. för ganska länge sedan. Har jag ja. för mig. Ja. Och eh, jag var så här. Det kan man ju inte göra som par. Det är sjukt. <skratt> eh, sen. <skratt> kom. Eh, eh, <skratt> sen släppte. Måttstocken för vad som är sjukt. Och inte k ska <skratt> <skoja>. jag eh, <skratt> Sin på <podd skratt> Med sin fru Anna. <skratt> oh. <skratt> och då kände jag så himla mycket. Mm. Du har fått kåsblessing. Smitta av. på. Ja, jag fått ja. kåsblessing. Ja, ja. Mm. ja, precis. Det är ju en stor förebild ändå. Ja, absolut. Mm. Mm. Jag eh, gjorde lite research idag. Eh, mm. på, jag försökte hitta vad, vad Flashback tyckte om den podden. Okay. För jag tänkte, det här... Så, hur ska vi bli bättre? Be a bit more constructive with your feedback. <laughs> um, ja, nej. Det var inte därför. Men smart, mm. tänkt. Vad vill ni ha? <laughs> jo. Jo. Fl <laughs> <Yo. laughs> Flashback-grabbar. Men, um, Eh, när jag inte letade efter constructive feedback på Flashback, mm. så letade jag däremot vad de hade skrivit om just, alltså det fanns ju jättemycket om Kringland, men jag var ju mm. intresserad av vad de har skrivit om K och Anna mm. och framförallt deras podd. Ja, ja, Då visst. hittade jag det här. Eh, fr <laughs> från herr Böckberg. <laughs> det här är en ny favorit eh. <laughs> numera <är det> avstängd <laughs> han har som bild eh, Adolf Hitler som håller sin eh, knusna näve mot eh, munnen, med tummen mot munnen liksom, som att han liksom tänker och kanske suger lite på handen så mm. väl? ja Ska vi höra vad här Böckman att säga? Absolut. Däremot kanske hans lite för för honom och för unga frågetecken-tik borde vara svart sjuk, med tanke på att han vill knulla Lindeborg här. Det vore ju ganska intressant skvaller hon, hon ställer sig till det där. Frågetecken-komma. Om hon var positiv till det lilla utbrottet då är hon jävligt bra flickvensmaterial har jag bestämt. För då har hon en attraktiv, attraktiv tvivelaktig moralisk kompass. <laughs> Tittar man på hennes Twitter verkar hon väldigt cynisk och querulant. Eh, det är ett ord jag inte vet vad det betyder på ett revolutionerande sätt som jag inte sett någon annan kviga föra sig med har ni Eh, nu har de kommit ut med en ganska tråkig podd om deras äktenskap det sista äktenskapet jag antar att syftet är att kringlan vill bevisa att han inte har en sunkig kvinno kvinnosyn allmänt genom att kunna prata med sin fru åtminstone <här> <här> <här> ja tack herr <här> tack herr Bökberg för det ja. Jag vet inte, vad ska vi lära oss av det här? <laughs> Nej, men det var ju inte feedback jag var ute efter. Det var bara, vad har de liksom, vad säger internet? Ja, absolut. Ja, det är... Eh... Herr Bergberg lyckas ju eh, liksom slå in en kil i den här känslan annars av att eh, K och eh, Anna... Är äh, riktiga gbf mm. äh, Jag vill bara vara farlig konstnär. Jag kan som... Martin. Ja, men vi kan bara klippa bort. Jag har en konstant känsla av att äh, <laughs> det, vi, det vi säger ska klippas bort nu. Så att, <laughs> äh, ja, absolut. Det har inte nej, men... jag, jag med stora svarsnina. Ja, just det. Mm. just det, det är det. Ja, nej, men äh, det måste vi förtydliga att äh, det är väldigt imponerade av. Vi tycker ju jättebra på. om dem. Just, ja. Oh ja. mm. Men de Säger inte enbart för att suck upp. Nej, verkligen inte Men de har ju superknasiga åsikter Och pratar ja. lustigt De är fascinerande mm, Är du inne på dialekter igen? Och nej, är jag det? Nej, jag tänkte är det för att det är därför du tycker att de pratar lustigt <laughs> Men nej, de pratar lustigt ändå Ja, de, de Anna säger att hon är emot kvinnlig rösträtt. Eller att uh, gifta kvinnor inte borde rösta för att det är som blir som plus minus noll mm. om mannen och kvinnan röstar på samma sak. Ja, just det. Det är nästan så att jag har glömt bort att uh, jag, de här... jag kom på det för att jag lyssnade på uh, Kringlands arkivsamtal uh, avsnitt, egentligen. Ja. Mm. Och uh, då pratar han om det. Mm. Han tar upp det själv som ett exempel. Ja, Sen så. var ju Anna supersur på honom. Ja... Mm. Uh, i podd, eh, Kent Extra <går> drar en sammanfattning. Ja, precis. Har ni inte redan lyssnat på de här poddarna så gör det. Äh, inte nu då! nej fast... Lyssna klart först. På oss. Ja, oss. Ja. ja, precis. Självklart. Man ska ja. aldrig så länka till en annan hemsida från sin egen hemsida om mm. man vill att någon ska köpa något har jag lärt mig. Ja, just det. Det är skönt att du är så bra på media. Och sånt där. ja Apropå media. Mm. Jag har ett medieklipp. Och mm. spela. Jag är så stoked. Ja. Jag kör utan förklaring tror jag. Okej. Okay. Ja, absolut. Gud jag ska komma. Parpodden i samarbete med Sigoteket. Din lokala e <laughs> Ja, det här var alltså introt till parpodden. Mm. Som görs av nu ska vi se här. Eh, någon eh, Riksmorgonsomänniska, tror jag. Mm. Eller dylikt. Eh, Ola och Linda Lustig. Så här står det. Parpodden. Med hjälp av parterapeuten Hed försöker Ola och Linda Lustig hitta tillbaka till varandra. I varje avsnitt ställs det inför nya utmaningar för att rädda sitt äktenskap. Ja, just då. det. Det ja. hade jag pratat om lite Ska vi bara, tidigare... ska vi bara låta det sjunka in och bara... Podden, I samarbete med Sigoteket Din lokala e sigbutik butik <laughs> Jag tycker det en underbar sponsor <laughs> Ja, absolut ja, eh, De har avsnitt som kanske är så eh, Vi ligger aldrig med varandra Varför är du så jävla sur Just det. Ta undan din fucking skit det är mycket mm. svordomar i de här titlarna Ja, okay. du jag är det gör inte jag dem. som kryddar Facken kanske inte står men ja, ja jag, jag kommer förstår. inte på några fler svordomar ja. än jävla <laughs> och fucking då, men ja, ja. Just då. Mm. Mm. Eh, jag försökte lyssna men jag kom ungefär så där långt <laughs> och det var för kul <laughs> nej det var ju väldigt dåligt ja, okay. så jag mm. tänker att det är det. den konkurrensen vi har just det, så parpodden, om ni lyssnar vi hatar er <laughs> det känns jätteläskigt att hänga ut folk i ens eh, liv och sådana grejer alltså vill, med ja. hänga ut jag bara att alltså, ens kanske nämna vid namn alltså, ah, jag visste, ja jag visst, absolut Mm. Samtidigt så är det ju bra poddmaterial Ja, det är det som är så uh, svårt med det där mm. Ja, verkligen Det är uh, potent mm. så att, uh, av en anledning Ja, absolut mm. Det här kanske kan vara lite grann ett shoutout så, För jag tänker Visst, att det? till att börja med så kommer det vara de allra, allra närma sörjande som, som kanske orkar lyssna sig igenom det här <laughs> första avsnittet ja. uh, om ni har lyssnat ända hit. Eh, så, så. Skriv kodordet <skratt> <skratt> på... Nej, gud, det måste <skratt> vi <skratt> kliva bort. Ja, det är inte ja, Vi får blipa det. <skratt> ja. Skriv till oss och rösta. Ska få... Vill ni bli nämnda med namn? Mm. Ni vet vilka ni är. Mm. Ja. Skilja agnena från vetet. Men... Eh, när vi annonserade att eh, vi hade flyttat oss, mm. annonserade. vi berättade för folk att eh, vi hade flyttat oss, mm. då var det många som eh, frågade om vi ska flytta ihop. För vi bor ju inte ihop. Ja, verkligen. Det var mm. en av de vanligaste reaktionerna. Mm. Eh, precis, och vi bara hade inte ens tänkt på det Nej. alltså vi hade ju såklart tänkt på det på det sättet som man gör när man är kär och bara, åh, oh, ändå flyttar vi ihop mm. eh, men det var bara så här, ja, jag gifter oss slut ja. eh, men eh, vi var ju mer kär eh, varför frågar om vi ska flytta ihop, när det viktiga är eh, ska ni skaffa en podd ja, just det ja eh. <laughs> Ja, um, det jag blev det tagen på sig igen Ja, ja precis Jag mm. försöker att fejka att det här Var, var min Tanke och känsla Åh nej du spelar tuppin för mig ja. Flyttar jag ihop Förfrågar mig inte om podden precis. Nej jag vet inte Eller tuppin för lyssnaren Återigen mm. citat slut citat Oh. <laughs> ja, det är inte mitt rätta element. Men... <laughs> jo. <laughs> ja, du tycker det att det är så fint. <laughs> ja, men ja. Eh, då tänkte jag i alla fall väldigt mycket på eh, att eh, nyttotalister får så himla mycket skit. För att mm. de är sådana jävla äckliga eh, eh, bakåtsträvande eh, konservativa jag fick ansöka jättemycket för att inte bara säga konserver för att det var som att jag var inne på den ändel, typ av ändelser ja, ah, ja, eh, de är konservativa och har förlegade familjeideal och sånt där mm. och eh, eh, och då tänkte jag på det här med att man vill lyfta sig och skaffa en podd eh, och och sådär. Mm. Och det är så himla mycket som att man skapar liksom sitt eget lilla kungadöme. Ja. Och så då att sådana här nittitalister, som liksom vi är ju inte det. Nej. Um, Tack god till gud. <laughs> Precis. Men att de är såhär. För att man inte står i skottkluggen. Jag känner ju också att jag mm. hatar 90 Mm. Eller inte hata kanske. Men mm. att eh, de är lite störiga på det där mm. sättet. Att de är som nykonservativa. Mm. Mm. Ja. Ja. Men, men för egen del så är det helt lugnt att eh, gå och gifta sig och så vidare. Eh, Vad all about den här tvåsamheten. Mm. Eh, jag är ju återitalist. Ja. Det ja. är mm. Nej, jag vet inte. Um... Mycket jag gick på gymnasiet att man mm. så koketerade med att flippa ur när någon mm. sa att de var funda på 90-talet. Ja, just det. Nej, mm. det är ju bara tråkig åldersmobbing. Mm. Att man, men då handlar det ju bara om att, att man inte tolererar någons eh, rena ålder. Alltså, det är född fel. <laughs> Taskigt. Ja, det är ju supertaskigt. Ja. Men jag tycker att de verkar ha dumma grejer för sig, liksom. Att inte... Sitta och ha en <laughs> Även mer det här kanske att eh, alla verkar vara så nykterister och den typen av, av eh, mm -hmm. konservatier. Är det det också? Ja visst, absolut. Ja. Ja, hem och skola har liksom inget eh, jobb cut åt för <laughs> dem längre. Mm. Good old hem och skola. Ja, det verkar ju skönt såklart för mm. dem. Men mm. eh, annars så att det verkar vara lite tråkiga, präktiga människor liksom. Just det. Mm. Ja. Mm. ja, det är ju inte vi. Nej, precis. Nej. Återigen, in och rösta på <laughs> förlovningen gmailcom Men hur, okej okay, man bara skriver i ett mejl vad man ja, tycker. Ja, precis. Ah, okay. Gör inte det kanske. Eh, så... Vad finns det mer att säga om det här? <laughs> Jag är över det. <laughs> Gud det känns som att jag inte alls vet vad vi har sagt. Jag var ju så mm. nervös. Ja, oh, har du det? Ja. Jag är bara supersvettig. <laughs> det är inte det då. Alltså, det kan ju vara det. Mm. Men jag svettas också ganska mycket mm. generellt och mm. det är en varm dag och mm. vi sitter uh, vi sitter Inna super professional Studio. Nej men det här är ju, eh, så en eh, jättetuff DIY-produktion så mm. att vi har eh, ansträngt oss, eh, vårt yttersta, ja, för er lyssnare, för dig lyssnare. Mm, för Ä just dig. Ja, precis. Också att det kan vara en, den enda. <laughs> oh, ja. Jag älskar henne. Ja, absolut. Hej, hej! <skratt> <skratt> um, <skratt> ja, vi har gjort allt för dig eh, ja. och rumstirat om eh, hemma i Cornelias garderob <skratt> så att, eh, och sitter och svettas där. Mm. Ja. Och min rumpa sover. Ah, mm. Ja, men då, det är tecken på att vi ska avsluta <skratt> Allt det här kommer att vara en sån minneslucka. Jag kommer komma ihåg att det var varmt lite svettigt och att munnen gick. Som första gången man hade sex. Nej! Ja. ja, precis. Mm. Men det här är ju pilot. Mm, det är pilot, så att... precis. Så förlåt. Det här kommer inte komma mer. Nej, det är tur. <laughs>